Comorile lui Negru Vodă Scenariu radioponic de Aldemetescu Coltești Nu departe de lacul Iezerul, pe oltet în sus, la Igoiu, se văd și azi, cocoțate pe un colnic înalt, niște ruine mari de piatră, roase și negrite de vreme, cărora lumea le-a spus dintotdeauna cetatea lui Negru Bolă. Se povestește că își lua măria sa pe doamna și pe domnița Ruxandra și poposea aci, la vremea arșiței, spre odihnă și desfătare, fiind igoiul acelor vremuri un adevărat rai pământesc. Nu m-aș mai sătura de vornice cudă de priverii această minunată, de codrii de fag, de verbeata aceasta ce ne învăluie cu mai ei. Tocmai Măriata. Codrul este una cu sufletul românului, codrul de desfață și tot el locrotește la nevoie. Și mai privește acele dealuri smălțuite cu flori, deasupra cărora se ridică aburi ametitori, ca vinul cel vechi. Dacă-i vorba de vin Măriata, Apoi, mai bine spre acele halânci de vie cu joar de groase ca laurii. <laughs> și a plecat sub povara ciorchinilor. Și nu uitați, rog, uva, să-l ce un cenim de mișunând de clin și păstreau și, și felul <laughs> de bâna din pădure. Dar de unde ai sărit fața ta? Din pădure micuță. Ne-am <laughs> Mi încercat și eu, norocul la lasă Mai, mai, mai, ce copila aceră și vitează am. <laughs> Și astfel se scurgeau zilele acelei veri, pline de pace și voie bună. Dar iată că odată se petrecu un lucru cu totul neobișnuit, care aduse după sine multă tulburare. Boierul locului, păunii Igoianu, om ombogat și trufaș peste fire, ațățat de râna întrumărirea a soției sale, se împășe la vodă să-i ceară mâna domniței Ruxandra pentru feciorul său Danciu. Am luat cunoștință buierule, de dorința domniei tale de a sta de vorbă cu noi. După cum vezi, suntem gata de drum spre Polovraci, încât rogute să fii cât mai cuprinzător. Dar mai întâi cer o stare acel plocon pe care l-ai trimis la curte, după spusa solnicerului. Ia un mic plocon acolo, colomăriata întocmit în tripă, o botă cu țuică de prună, alta cu rachiaşi de coarne, un polobocel mm. cu tămâioasă veche, două rotițe de caș, o vedreșoară cu miere de albini, un sloi de cear, un burdușel de brânză de ori <gântă> frământată, un mertic de mei alb și... <gântă> îndătinatul curcan. Dar <gântă> acesta-i curat plocon de naș pentru nuntă? Sau de pețire, măria ta, <gântă> de rostire de nuntă, adică. <gântă> și rogute. te pe cine și-a pus ochii jupunelul Danciu, feciorul domniei tare? Cine-i Cam sus, Maria ta. Sus de tot și-a ridicat privirea. Dar vorba jupănei semele, dumnei Catinca, cu metri cu volă nu suntem, boieri cu princi nu suntem, băiatul Danciu, adică nu se trage el prin mamă sa din bănișorii Cladovei, așa fiind, o să lăsăm noi să ni se stingă spița mai pentru că pasărea măiastră își are cuivul prea sus? Foarte adevărat, boierle Păun, dar tot nu înțeleg. Așa fiind, m-am întărit eu în virtute și iată, mă înfățișez măriei tale spre a cere pe domnița Ruxandra, drept soție, feciorului nostru Danciu Jupânelul. Domnița Ruxandra, Toție jupând danciului? Nu tocmai măria ta. așa precum bine ea auzit. Te semelțești, boierule Igoianu. Te semelțești și caz în păcatul trufiei. Iar de la trufie la haineală nu decât un pas. Odată chiar măria ta spune că trufia poate fi uneori și o virtute, Da, cu o singură condiție însă, boierule un Igoianu. Să nu treacă de lungul nasului. Apoi mai ia aminte și la datina. O domniță nu-i numai a părinților ei ca să o dea și cu ivor sau cu ardoria. O fiică de domn este în primul rând a țării și țara chipzuiește cu sodea. căci pentru aceea o crește și o hrănește precum stupul de albine pe viitoarea mască. binevoiește deci, boierule, și te întoarce de unde ai venit cu plocon cu tot. Gata de stărilă! Gata, măriata! După cuvenita raită prin bulci, ce ai mai chifzuit să facem, bără Un Un chinare la Sfânta Mănăstire, un popas în arhondaricul părintelui Stareț Paisie după datină, apoi prânzirea în ograda mănăstirii și cineva mai îngădui timpul măriata. Bine, bine. Bineveniți, măriile voastre! Poftiți degustați de gustat din flagurii pisăcii și din apa asta rece și aburoasă de fântână proaspătă slăină. mulțumim, precubioase, pentru buna primire și pentru această gustare, într-adevăr, plăcută și răcoritoare. Cu voi, sfinții tale, ne-am îngădui să poruncim pregătirea prânzului sub nucii din ogradă. Locul e cum nu se poate mai bun, Măria ta. Da. te părinte, stareți. Cine poate să fie acel moșneac Coliliu retras în colțul privorului, unde pare să ne ia seama cu deamănântul? Nu om necăjit, mărieta, ta, n-are nici vedere, nici auz. Un mic bătrând de peste o de ani, ci șare bârlogul într-o chilioară în munte lângă veșteră. Oamenii îi zic Iacov prorocul și mulți urcă la chilia lui pentru sfaturi, îndrumări, cât și după leacuri. E din mirare cum a aflat el de sosirea măriilor voastre în Polovraci și a coborât cu mare osteneală să vă întâmpine. A zice el, un cuvânt însemnat să vă spună: da, da. Fii bun, părinte stare și adumil pe moșneală. Nu mai este nevoie să-l aduc eu, că s-a ridicat singur și se apropie ca și cum ar fi auzit dorința Măriei tale. Să trăiești într-un mulți ani, slăvite, Domn! Mulțumim de multare! Am putut să știu la vreme de venirea măriilor voastre la mănăstiri ca și de dorința ce o aveți de a urca în sus spre peșter, gând primejdios din calea par, fiind poteca și mai mult roasă de ploile din noaptea aceasta, încă pe locuri nici sălbăticiunile pădurii nu se mai încumetă calce. Și am venit să vă povățuiesc, mărite Doamne, să nu încercați a merge spre peșteră, și nici să vă lăsați prea mult pradă de sfătări și zăbabii spre pagubă vegherii. Aici văd nor, negru și greu de grindină și cum miros. Te scrum Plutind deasupra casei voastre, În timp ce un dușman Din preașmă Se bucură într folosul lui. Ce vrei să spui Bunule Iacov Nu-ți aud întrebarea Doamne Și nici mișcarea buzelor Nu-ți o văd Dar îmi dau seama Că dorești tălmăcirea bordelor mele eu însă altceva nu mai văd Afară de strălucirea măriei Te-am auzit de alături, doamne, cum te-ai răsucit în nu toată noaptea Într-adevăr, bună mea doamnă am dormit cam iepurește, cum se spune. M-am gândit mereu la spusele pustnicului acelașei. Parcă tot așteptam să se întâmple ceva neobișnuit. Vedeni de om rupt de lume. Mm, da, dar uneori vorbele acestor bătrâni își au tâlcul lor. Că sunt oameni care au auzit și au văzut mult în viață. Morieta! Am susțit la corte groie starostele și bumbul pârgarul din polovraci uh -huh. și se roagă de intrare la domnie, fără întârziere. Oftește în băulecudă. Cobor și eu îndată. Să treci, Maria ta. Treci, Maria. Bună ziua, cinstite staroste și cinstite părgare. Cine cazul că doar el ne-am văzut. N-aducea anul ce aduce ceasul, Maria ta. Aflat am noi de... Solomonele lui Moș Iacov, cărit în fața măriei voastre, și ne-am simțit îngrijorați foarte. Încât, sfătuindu-mă cu Cuscu, nechimbum, o pârgar, aici de față, am adunat în pripă 20 de ohapnici de credință și vrednici în bătaie, toți călări și pântăriți cu arcuri și baltaje, și pornit am noi de cu noapte la domnie, spre orice întâmplătoare nevoie. vorba aceea... A ta bună trece primejdearea. Și ce să facă domnia cu armi asta cinstite, starosegruie? La ce s-o pună și ce primejde ar vede de înfruntat? De altfel, valea asta liniștită și ferită a ortețului n-a prea cunoscut viituri vrăjmașe, încât, iubița noștri slujitori, vă mulțumim pentru grijă și osteneală dar întornați vă în pace la rosturile voastre. Măria ta știe că totdeauna pentru noi cuvântul tău a fost lege. De data asta însă cerim de găduița domnii să nu ascultăm Și să întârziem noi la curte, măcar până mâine. Gruie, gruie, cum aș mai putea teme pentru neamul acesta ce saltă asemenea bărbați tari de virtute. Boierul Tudor tean, bănișorul de Gor, se roagă de primire la domnii. Ei, acum și boiere de țar, să se intre! Întrăiești, măria ta. Iertată să fi îndrăzneala, dar am alergat într-un suflet, eu și cu megie și mei, Ionită Roșianu și Gheorghe Mirea, că doar noi trei mai rămăsesem după spartul bulciului, încurcați într-o lipicioasă pe trecerea în câșma lui găină. Când, dinspre ziua, ne-am pomenit cuturați din somnul care ne trântise jos pe niște rogojini. Sus, voi, dumneavoastră! Zice, la culte de grabă că-i primești vie! Era Gruie mm -hmm. Și ne-a povestit el pe nerăsuflat e ciudată întâmplare din ajun cu Iacov. N-am mai stat să și cumpărim și-am -am, apucat-o pe urmele starosului. Din păcate, nu aveam cu noi decât curajul și jungherile de drum. Vă mulțumesc, cinstitilor ai dumnei mere, dar nu întârziați din pricina unor nărucircii, urmați-vă drumul spre casă sănătoși. N-am fi liniștit, măria ta, și nu ne-am bucurat de gândul întoarcerii acasă. Îngăduiască deci, măria ta, să poposim la curte măcar până mâine dimineață, că tot ne sunt cai osteniți, iar până la gilor, este cale lungă. Ba că astăzi nu mă mai înțeleg cu supușii mei, dar... Mă dau după voia domnilor voastre. Stanila, binevoiește să dai porunci pentru găzduirea acestor vrednici boieri. Roag cu cei boieriule să îngrijești domnia ta de trei paloșe pe măsura noastră. Dar ce se întâmplă Maria ta aici la curtea asta ce pare un furnicar răscolit hmm. cu altceva? Unii strumesc arcurile, alții și ascut panoșele. Își afumă gheoagele la foca și cum s-ar pregăti de bătălie. Dar curte domnească, nu-i? Oh, i-au bântuit pe toți vorbele moșneagurii acelui. Că mai bine nu le întâlneam. Cu ciumeaza primejdie. Mărieta! mariata straja din culme vestește ridicare de fumuri groase dincolo de măgura novacilor. Semn de primejdie, Mariata. Ce primejdie poate fi boierele cudă? Se cere ajutor grabnic! Poruncește Maria ta! Chiama sus în prizvor pe băieții coroșeni, pe gruiește pe bumbu! Nu Maria. Maria ta! Maria ta! Ce siți și Dumneavoastră stau o se gruie și pârgăre bumbu. Dacă agirimea minții domnilor voastre v-a dus astăzi la îndemâna domniei într-o ajutorință, vă rog să mergeți la chemarea fumurilor. și dacă va fi într-adevăr vorba de vreo primejdie, înfruntați cu virtute! Să trăiești Maria ta! Să trăiești Maria ta! Sătureți, Maria ta. Băierul Vornicel să poruncească tragerea clopotului. Măriata, ceasul pentru care ne-am pregătit se vede ca sosit. Suntem 20 de oameni în tot unul și unul, pe cai bun. Îți mulțumesc, finule Calin, dar deocamdată... Măriata, Maria oșteanul acesta legat la prunte și plin de praf vine din bătaia, aduce vești. Grește viteazul meu, ce vești aduci? Vești nu prea bune, Măriata. Tătarii căci tătari sunt neprietenii. S-au strecurat foțește prin căutoarele Jiului și-au căzut caulul din negura muntelui peste străjerii de margine. Ne-am ținut noi cât am putut, dar tătarii ne-au răzbit, în mulți și-n armați foarte. Erau gata să-și deschidă drum spre Olteț, când au fost întâmpinați cu strășnicie de boieri gorjeni și de cei din Polovraci. S-a încins bătaie crâncene și românii au zdrumicat mulțime de tătari, dar cu voiul este mare și ai nu stricat și... Ce? Și tare-mi-e teamă, Doamne, că nu i ar putea stăvili până la urmă să nu răzbească spre curte ținta lor, fiind prădăciune. Boierul Tudor tean Căzut pe o movilă de păgâni răpuși de paloșul său. Dar Gruie! Gruie starostele! Pe Gruie starostele l-am lăsat bătându-se ca un leu, umăr la umăr cu feciorul său, Gruie cel mic. Tocmai se izbeau cu căpetenii tătarilor, un diavol de mărzac, călare până armă sarce, ce zvârlea foc pe nări. Când Gruie starostele Alerge cineva să ducă veste Domnului pentru ajutorare și sfat curții să se izbăvească pe șleau cel mare al dealului, că timpul de regaz îl ținem noi. Părunțește măria ta să vorim și noi! A fost pe semne scris neamului tău, fine căline, să stea necontinuit în apărarea Domnului său. Părintele tău, negru sarmășel, căzul vitejește la posada, făcând un scut cu trupul său. Va fi pasă acum rândul feciorului să-i urmeze pilda sau rândul domnului să-și plătească datoria. Vorunca măria ta! Cinstite, vornice, Cuda! Îți dau în seamă grija curții și a domnițelor. Să le duci tefele la Argeș. Încarcă tot ce mai de preț și viseria cum chipzești mai bine. Așa. Acum dăm spada și buzducanul și poruncește să-mi pe vifor! Mă ierte, măria tatăl! Dar... Socot că domnul țării nu se poate lui, apară numai de înfruntări de oști când... Boerule, nu știm dacă înfruntarea de-acum se vestește mare sau mică, dar domnul țării nu poate sta nemiscat în timp ce supuși lui se bat fără de sine. Armele și calul vornice, iar tu, finecăline, pregătește-ți oamenii să pornim, te vei bate alături de domnul tău. Salam, Maria ta! Salam Maria, ta. Maria ta, tată, ce-am aflat? Fiți tare, scumpere mele! Despărțirea noastră va fi vremelnică. Vă las cu bine și să ne vedem sănătoși. Dar măria ta în bătălie, la vârsta măriei tale... Datoria nu-mi treabă de vârstă, doamnă, ci sporește odată cu ea. Vornice, nu vine să plec fără măria sa. Cum să plec? Cine știe câți dușmani va avea de înfruntat și cât va ține bătălia. nu -ți face griji, măria ta. Domnul Negru a, a mântuit totdeauna repede cu vrăjmașii, care numai la uzul numelui său prind frică. Ah, iată și pe boierul Păun Igoianu. Mă închin, măriilor voastre, și mă simt tare rușinat pentru întârziere. Ai sosit tamat la timp, boierule. Domnia ta vei întări pata convoiului, că toți suntem noi prea puțini. O luăm pe coasta vociovarei, Întocmai. Tăiem drept priporul și ieșim în drumul dealului, care-i totori și în lăsare. Yeah. Dar ce pripor pieptis și, piepti și gonturos. Yeah, da, și când ne vom vedea deasupra la șleaua cel mare, ne scoatem băleala. Yeah. Mișca nu e mai repede de n-ar fi căruțul să te cu butoiul visteriei greu ca plumburi. Yeah. Abia se urnește. Hai, dă-i ce pe culme! Păi să stegare te În vârful dealului, da. și aruncă ți privirile spre munte! Eh, hey, se vede ceva! Nori greu și întins de prăfăraie Semn că a ajuns Maria să îmbătaie și lovește tare Dar noi oricum trebuie să ne grăbim și să mergem neîncetat Doar cu un singur popas la hanului Toma Grozavul Cum se află și hanuri pe drumul acesta de pădure? Da, păi cum să nu se afle Maria Acesta ești leau vechi și umblat Drum de călător și poverce nu stă nici zi, nici noapte Încât aceste oleaturi de popas și între mare, hanurile Prin aceste locuri stinghere sunt de mare trebuință dar ce s-a întâmplat, boier, De ce s a oprit convoiul? Au stat cai de la căruțul cu visteria gormice. Îndemnați, veșor, dați glas! Aaa, nici... Cai nu dau o ham și pace. Pe Priport au îndemnat cu nădejde de aici, pe loc, polești, nu mai trag. S-au înspumat și tremură ca apucați de friguri. Îndemnați-l pe boiar, boiar! El, bea. poate gospodar de țară, se pricepe la catămături de vitre. Iar, nu nu, nu, nu eu, răspunde, nu răspunde, răspunde și nici nu se vede. Ia vestegare dinu, ce se întâmplă? Ia. Te neînțeles! Mă tem că năpârca de Igoianu a făcut ce-a făcut cailor de nu mai trag deloc, iar pe igra lui de nălucă prea se potrivește cu înțepenirea cărutului. Prea au stat cai deodată, ha, când mă gândesc la târcoalele lui pe la grajduri în preajma pornirii. Priviți, priviți, chișițile caiilor de la car, sunt vânuite cu sfor subtiri de mătașle, tal ca sârma, încât au pătruns în carnea vietelor dobitoace. Ce facem, boier vornicean? Trâmpă-te, prost, gros, vreau pârșea măradiei! Călărime ce vrea să ne taie drumul! Ce face Maria ta? Găruțul cu visteria reține pe loc și nu ne putem izbăvi prin fugă. Vornice, măria ta ți-a încredintat toată răspunderea și toată puterea de a hotărâ. Poruncește și așa se va face. Dar butoiul, Maria ta, Visteria cu odoarele, aurăriile, icoanele, cum să le părăsim? Ascundele undeva și să pornim în grabă mai departe. Pe gâtroabe la tătar. Cum? Cum și unde s-a ascund, Maria ta? Cum? Unde, Maria ta? Ah, ah am găsit, am găsit. Peciori! Peciori! Vedeți pânza aceea de apă ce sticlește acolo jos? Ca o în razele soarelui. Ăsta e un lac. În lac mare, desfaceți butoiul din obezi și-l trageți în jos! Hai, pecioare, așa! Așa, pecioare! Rostoboriți-l în dreptul latului! Așa, mai spre dunga costei! Așa, așa, așa, acum Dihnească-se acolo, până i-o veni vremea să fie scos. Întâmplările năprasnice ale acelei verzi au încheiat cu bine. Voivodul, dinpreună cu puținii săi oameni, au ținut piept brășmașului până când cetele pământenilor, chemate de bucium, s-au ridicat alungându-l pe cotropitor. Acel boier ticălos pe nume Igoianu, asemeni și-a primit pedeapsa cuvenită. Dar comorile prăvălite atunci în volbura apelor, zice-se că nu au mai putut fi scoase niciodată la lumină. Numai gloria acelor bărbați viteji din vremurile vechi a rămas până astăzi vie și strălucitoare, ea fiind comoara cea mai de preț a neamului.